Al-Mujib, die een, wie doua gebed aanvaar. Al-Mujib is daar die wees, wie die doua aanvaar, van die een, wat nou omroep. Hy vervul die nood van die benoude een, wat nou omroep. Die rede hiervoor is, dat hy mag het oor alles, en al die skatte le in sy beheer. Hy is vry van suinigheid, gierigheid, en vrees vir beëindiging van sy skatte. Allah ta'ala vraag, wie is daar die weese wat die moeder benoude een antwoord wanneer hy uitroep en moeilikhede uit die wegreem en jylle as Heersers op die aarde gemaakt het? Is daar enige gelijkenis met Allah? Hulle verstaan paie min die edele Koran, namo. Dit is slechts na hierdie God, na wie geroep word in tye van moeilikheid en dit is slechts hom op wie se hulp vertrouw kan word ten tye van kommer. Die benauwde persoon draai na hom en dit is net hy wat sy moeilikheid kan verweider. Een benauwde persoon moet daar is hy wat moedeloos word van die swak ondersteuningstelsels van hierdie wereld en hom met volle oprechtheid na Allah Ta'ala wend. En hom as sy enigste verlosser beskouw Hy gaan door sulke moeilikheid en ontbeuring waar daar uiterlik geen uitweg is nie. En hy kan ook nie geduldig daar oor wees nie. Wanneer alle uiterlijke middele nutteloos geword het en jy heel te maal hulpeloos is en jy roep na Allah Ta'ala, verweider hy jou bekommerende saam. Imam Ghazali Rahmatullah Ali skryf Al-Mujib, is daar die weese wie diegene bystaan wat vraag, die smeekinge aanvaard van diegene wat smeek, en voldoende is om die behoeftes van diegene in nood te vervul. Om die waarheid te sê, hy gee guns uit voordat hy selfs gevra word, en hy betoon sy genade voordat een mens selfs tot hom smeek. Dit is vir geen ander wees behalve Allah moendlik nie. Aangeseen hy die behoeftes van die behoefte gesken voordat hulle hom eers vraag.